Csak hol voltál? Mit kerestél az utcán? Csak kinéztem, anyu. Vaj. Megint kinéztél? Vársz valakit? Arra vár, hogy valaki felfedezze őt. Zoli, ne idétlenkel. Ne legyen Wagner Ferenc a nevem, ha ez a leányzó. Nem egy fiúra vár. Vagy kettőre. Közel van az express tábor. Rengeteg képű külföldi srác figyeli a hazai áru kínálatot. Feri, moderáld magad. Mindig magadból kell kiindulnod. Mivel magam a meghit jó barátságban vagyok, szinte olvasom a gondolataimat. Ez az ancs úgy elporzott, mint a gyalogkakuk. Picikém, ugye te szoktál így elém rohanni, ha csengetek? És mit mondok, amikor megérkezel? Hogy miért nem vittem kulcsot? Hoztam valakit. Zolikám, neked különösen a figyelmedbe ajánlom. Szép, jó estet! Jó estét! Jó estét! Légy szíves, mutatkozzál be a rokonaimnak! I am sorry mindenkitől, hogy én itt vagyok. Ancha engem invitation szóval meghívott. Találkozni express tábor egymást megszeret. Én egy kicsi beszél magyar, és én Margit mondok jól talán, Congratulations három lady ezen éjszakán, ancsak van egy jó színésznő, ez nem szépítés, ha a nagymama megy.